Сім сестер Руфус Макварі бачив, як це відбувається над чорною пасмою гірського хребта Брукс, що у північній Алясці. Там він керував шахтою. Ясними ночами Руфус виїздив пікапом на верхівку гори, яку вони з працівниками незмінно тельбушили із дня в день. Відтак із багажника пікапа він діставав свій телескоп, 12-дюймовий Касегрен, скеровував його вгору і дивився на зорі. Коли холод приймав уже до кісток, він залазив назад у кабіну, двигуна він не глушив ніколи і тримав руки просто над обігрівачем доти, доки знову починав відчувати пальці. Тоді, остаточно зігрівшись, він знову брався працювати пальцями, зв'язуючись із друзями, рідними та незнайомцями з усього світу. Тоді їхав геть. Коли вибухнув місяць, а Руфус переконався, що те, що трапилося, трапилося так і насправді. Він негайно запустив додаток, який показував розташування різноманітних природних і рукотворних небесних тіл. відтак перевірив місце знаходження Міжнародної космічної станції. Вона, як виявилося, летіла у небі на висоті 260 миль і за 2000 миль на південь від нього. Руфу поклав на коліно виготовлений власноруч у своїй майстерні пристрій. Пристрій складався з невеличкого телеграфного ключа, який виглядав років десь так на 150, а встановлений був на пластиковому блоці, що кріпився липучкою до його коліна. Тоді почав вибивати крапкий тере. Гнучка антена прикріплена до бампера пікапа, посилала сигнали до зірок. На висоті 260 миль за 2000 миль на південь від нього і тере зазвучали з пари дешевих динаміків, пристебнутих до кабельного коробки у залюдненому циліндричному модулі, який був однією із частин Міжнародної космічної станції. До одного з кінців МКС був прикріплений неправильної форми астероїд під назвою Амальтея. Якби трапилася геть малоімовірна подія, і його, доставивши на Землю, поклали на футбольне поле, він би простягнувся від одного штрафного майданчика до іншого, повністю закривши центральний круг. Астероїд рейфував навколо Сонця 4,5 мільярди років, невидимий неозброєному оку, невидимий навіть через телескопи, незважаючи на те, що його орбіта була вельми схожа на Земну. У класифікаційній системі, яку використовують астрономи, це означало, що він належить до астероїдів Арджуна. Враховуючи характер орбіти Арджун, існує велика вірогідність того, що ці астероїди увійдуть у земну атмосферу і впадуть десь у незалюднених місцях. Проте з тих же причин до них легко наблизитись і їх легко зловити. І саме ці два фактори, хороші і погані, привертали до них увагу астрономів. Амальтею помітили за п'ять років до цих подій за допомогою групи, обладнаних телескопами супутників, запущених Arjuna Expeditions, розташованої в Сіетлі компанією, фінансованою техномільярдерами для нагального видобутку корисних копалин із астероїдів. Її визнали небезпечною, оцінивши вірогідні зіткнення із Землею впродовж наступних 100 років у одну соту відсотку, тож вирішено було запустити ще одну групу супутників, яким належало захопити Амальтею, та перенести на геоцентричну, навколоземну, а не навколосонячну, геліоцентричну орбіту, яка поступово збіглася з орбітою МКС. Тим часом просувалося заплановане розширення МКС. До станції з обох боків кріпили нові модулі, надувні та заповнені повітря металеві цистерни, які надсилали ракетами. На передньому кінці, на носі космічної станції, якщо вона уявляється вам таким собі дивним птахоподібним об'єктом, що літає десь навколо світу. Облаштували дім для Амальтеї та проєкту з видобутку корисних копалин на астероїдах, який мав вирости навколо самого небесного тіла. Водночас у хвостовій частині звели тороїд – житловий модуль у формі бублика, що мав близько 40 метрів у діаметрі, який, обертаючись наче карусель, створював слабку гравітацію. У певний момент, коли велися сі ці вдосконалення, Люди перестали називати її Міжнародною космічною станцією, а почали звертатися до старої товаришки неначе як міксі. Збіг це чи ні, але це прізвисько зажило популярності саме тоді, коли роботу над обома кінцями космічної станції очолювала жінка. Діна Макварі, п'ята дитина і єдина донька Руфуса, відповідала за більшість робіт, які велися на передньому кінці міксі, а Avia керувала всією МКС і мала намір особисто контролювати зведення тороїда у хвості. Коли Діна не спала, то більшість часу проводила у передній частині міксі, у невеличкій робочій зоні, моя майстерня, звідки крізь невеличке кварцеве вікно, могла дивитися на Амальтею, моя дівчина. Амальтея складалася із нікелю та заліза, важких елементів, які, очевидно, опустилися до гарячого осерця невідомої прадавньої планети задовго до того, як її в незапам'ятні часи знищила якась катастрофа. Інші астероїди складалися з легких речовин. І хоча так схожа із земною орбіта Амальтеї робила з неї рівноцінно загрозу і чудовий об'єкт для дослідження, щільна консистенція металів ставала тріскою в дупі, коли йшлося про переміщення Амальтеї сонячною системою, проте і вивчення її обіцяло бути перспективним. Деякі астероїди складаються переважно з води, яку можна видобувати для побутового споживання, чи розкладати на оксиген та гідроген, аби заправляти ракети. Інші – багаті дорогоцінними металами, які можна доставляти на землю і продавати. Таку нікелево залізну брилеокамальтея можна переплавити на складники і використати для зведення обертальних житлових відсіків. Проте подібна операція за межами дрібного експериментального масштабу вимагала розробки нових технологій. Використання живої сили професійних шахтарів навіть не обговорювалося, бо посилати їх на орбіту із забезпеченням їхньої життєдіяльності було б надто дорого. Роботи були цілком очевидним рішенням. Діну відправили на міксі закласти підвалене робототехнічної лабораторії, яка би складалася із шести чоловік. Та баталію у Вашингтоні навколо розподілу бюджету скоротили цю кількість до однієї людини. Їй, направду, подобалася така робота. Вона зростала у віддалених місцях, подорожуючи зі своїм батьком Руфусом, матір'ю Катериною і чотирма братами поміж різними твердопорідними шахтами у місцевостях на кшталт хребта Брукс на Алясці, постелі Кару в Південній Африці та Пілбари на Заході Австралії. У її акценті вчувалися відгуми всіх цих місцин. Її навчали вдома, батьки і деякі приватні вчителі, на яких їм щастило натрапити, хоч ніхто із них і не протримався більше року. Катерина ознайомила її з тонкощами гри на піаніно та фігурного складання серветок. А Руфус пояснював математику, військову історію, азбуку Морзе і правила користування вибухівкою. Все це до 12 років, коли під час усного голосування за обідом її визнали надто розумною, а відтак непридатною для життя на шахті. Її відіслали у пансіон на Східному озбережжі Сполучених Штатів, оскільки її родина, хоч раніше вона не помічала навіть натяку на це, виявилася дуже і дуже заможною. У школі вона виявилася здібною футболісткою і використала цей талант для здобуття спортивної стипендії у Пені. На другому курсі вона розтягнула собі передню хрестоподібну зв'язку у правому коліні, поставивши тим самим хрест на спортивній кар'єрі, відтак серйозніше взялася за вивчення геології. Це та ще три роки стосунків із хлопцем, якому подобалося складати роботів, Плюс минуле, пов'язане із шахтовим промислом, зробило з неї ідеального кандидата на ту посаду, яку вона займала тепер. Тісно співпрацюючи із роботозадротами на Терафірма, а то була суміш університетських дослідників, фрілансерів із середовища хакерів і розробників та офіційного персоналу Arjuna Expeditions, вона програмувала, тестувала і оцінювала справжній звіринець роботів, розміри яких варіювалися від Таргана до Кокерспанієля і основним завданням котрих було пересуватися поверхнею Амальтеї, аналізуючи мінералогічний склад, відколювати шматки породи і приносити їх до невеликої гамарні, яка, як і все на цій станції, була пристосована для роботи в космічному середовищі. Одержані в цьому пристрої зливки сталі навряд чи згодилися б за розміром навіть для прес-пап'є, Але то були перші речі, виготовлені за межами Землі, і зараз вони притискали важливі папери, до письмових столів мільярдерів у цілій Кремнієвій долині, будучи радше екзотичними абищицями і ознаками статусу, аніж предметами широкого вжитку. Руфус, запеклий радіолюбитель, який досі використовував морзянку для зв'язку з усе меншою кількістю старих друзів по всьому світі, виявив, що налагодити радіопередачу між Землею та Міксі доволі просто, за умови, що передача відбувається в межах лінії прямої видимості, принаймні, коли Міксі перебуває безпосередньо над ним і що відстань навіть за мірками аматорського радіо тут важить небагато. А оскільки Діна жила і працювала у майстерні роботів серед паяльного приладдя запчастин та електроніки, їй неважко було, додержуючись інструкцій свого тата, змайструвати невеличкий приймач. Пристеднути до перегородки, він звисав над її робочим місцем, видаючи тихе рівне шипіння, яке цілковито тонуло у фоновому ревінні станційної системи вентиляції. Іноді приймач пищав. Якби хтось у відкритому космосі глянув на той кінець міксі, на якому працювала Діна за кілька хвилин після того, як агент знищив місяць, він би передовсім побачив Амальтею. Величезний визлуватий шмат металу, подекуди досі вкритий космічним пилом, пристягнутим туди крихітним гравітаційним полем за незвичайні роки, а подекуди блискучий уже начисто відполірований роботами. На його поверхні постійно метишилася ціла зграя різноманітних роботів, які належали до чотирьох різних видів. Один був схожий на змію, інший пересувався поверхнею, наче краб, ще інший скидався на якусь подобу обертального геодезійного купола, а останній нагадував рій комах. Час від часу вони спалахували світлом синіх та білих світлодіодів, за допомогою яких Діна їх відстежувала, лазерами, якими вона сканувала поверхню Амальтеї, та сліпучим пурпуровим світлом електричних дух, якими вони врізалися в поверхню. У той час Міксі була в тіні землі на нічному боці планети, тож довкола була непроглядна темрява, якщо не брати до уваги білого світла, яке лилося крізь маленьке кварцеве віконечко біля робочого місця Діни. Віконечко було настільки маленьке, що у його прорізі навряд чи змогла б уміститися, бодай, її голова, її солом'яного кольору волосся було коротко підстрижене. Діна ніколи особливо не дбала про свою зовнішність. Ще на шахтах. Брати постійно знущалися з неї, намагаючись присоромити щоразу, коли вона експериментувала з одягом чи косметикою. Коли у шкільному альбомі її охарактеризували як шалапутну, Дінна сприйняла це як попередження і вдарилась у своєрідне дівоцтво, яке тривало всю її юність аж до 20-ти з і закінчилось тільки тоді, коли вона почала перейматися, що на зборах інженерів її не сприймають серйозно. Присутність на міксі означали присутність в інтернеті від відповідей на прописані до найдрібніших деталей рекламні інтерв'ю НАСА до наявності на випадкових кадрах, які постили на Фейсбуці її друзі-космонавти. Її втомило довге волосся, яке постійно розвіювалося хмарою в умовах нульової гравітації, тож після кількох тижнів марних спроб утримати його прикупі за допомогою бейсболки, Діна вирішила, що від короткої стрижки їй буде більше користі. Коментарі щодо стрижки засмічували цілі терабайти в інтернеті. Головно, від чоловіків і ще кількох жінок, яким явно нікуди більше було згаяти свій час. Вона, як і завжди, сиділа, втупившись у монітор свого комп'ютера, помережений рядками коду, який керував поведінкою роботів. Більшість розробників програмного забезпечення пишуть код, компілюють із нього програму, а тоді запускають програму, аби пересвідчити, що вона працює належним чином. Діна писала код, Передавала його роботам, які ми тушились поверхнею Амальтеї всього за кілька метрів від неї, а тоді дивилася з вікна, чи її кот працює. Тим, які перебували найближче до вікна, діставалося найбільше уваги, тож тут був такий собі природний добір у дії. Роботи, що не відходили далеко від холодного погляду блакитних материних очей, ставали найрозумнішими, а ось ті, що вирушали на темний бік, так ніколи й не розвивалися. Хай там як увага діни постійно була прикута або до екрана, або до роботів. І так тривало вже багато годин, аж поки з динаміка, пристебнутого до перегородки, не долинула серія коротких сигналів. Її погляд миттєво розфокусувався, а мозок тим часом автоматично перетворив послідовність крапок і тереп на послідовність літер і цифр. Умовний виклик її батька. Не зараз, тату. промурмотіла вона, по-дитячому винувато зиркнувши на телеграфний ключ із міді та дуба, який він їй колись подарував. Пережиток вікторіанської доби за величезні гроші, куплений на ібеї під час шалених торгів, у яких Руфус був непримиренним суперником директорів наукових музеїв та дизайнерів інтер'єру. Поглянь на Місяць. Не зараз, тату. Я знаю, що Місяць гарний. Я саме налагоджую метод. Чи те, що ним було. Га? Вона притислася лицем до віконечка і повернула голову в пошуках Місяця. І побачила те, що ним було. Сесвіт змінився. Його звали Дюба Джером Ксавє Гарріс – Фіді. Французьке прізвище йому дісталося від предків із Луїзіани по материні лінії. Гаррісу були чорношкірими канадійцями, предки яких прибули до Торонто за часів рабства. Джером і Ксавє – імена святих, і то відразу двох, аби почуватися у більшій безпеці. Його родина перетнула кордон в окрузі Детройт-Вінзор. Звісно ж, у школі друзі дражнили його дубасом, принаймні тоді, коли ті ще були Надто малими, аби розуміти, що «добацити» на сленгу означає курити марихуану. Зараз же переважна більшість людей прозивала його док Дюбуа, бо він чимало світився на телебаченні, і саме так його відрекомендували модератори ток-шоу та різні телеведучі. Його робота на тебе полягала в тому, щоб популяризувати науку широкому загалу, слугувати таким собі громопровідником для людей, котрі не змогли прийняти все те, що наука намагалася закласти у їхній світогляд і триб життя і які до ідіотизму щиро намагалися спростувати наукові здобутки. В академічному встанові, а це були головно важливі астрономічні зустрічі та написання статей, він був, звісно ж, доктором Гаррісом. Коли вибухнув місяць, Дюбас саме перебував на благодійному вечорі у дворику Калтейського-Атеновому. На початку вечора це був іще несамовито холодний, блакитно-білий диск, що підіймався понад Чіно Гілз. Звичайним споглядачам, Могло здатися, що сьогодні чудова ніч для спостереження за місяцем, принаймні за стандартами Південної Каліфорнії. Але професійний погляд доктора Гарріса миттю вловив тоненький ореол Павелоки навколо світила. Хоча безсумнівно, скерувати телескоп на місяць у дану мить було б безглуздям. Принаймні, якщо поставити собі за мету займатися наукою. А зв'язки з громадськістю, то інша справа. Входячи у своє амплуа Дока кадюба, він час від часу проводив Зоряні вечірки, на яких астрономи-аматори скеровували свої телескопи вгору, поставивши собі десь в Ітон-каньйон парку і спрямувавши їх на щось таке попсове, як місяць, кільця Сатурна чи супутники Юпітера. Зрештою, сьогодні була непогана ніч для таких вправлянь. Але він був зайнятий іншим. Він пив хороше червоне вино із багатіями, головно з індустрії технологій, сидячи у шкурі Дока Дюбуа, товариського популяризатора науки з телевізора, і стрічки у Твіттері, де у нього 4 мільйони фоловерів. Док Дюбуа знав, як розширити свою аудиторію. І він знав, що цим доморощеним техно подобається сперечатись, що аристократам і Спасадени сперечатися не подобалось, і що світським жіночкам, котрі волочуться туди вслід за чоловіками, подобається, коли їм читають лекції, якщо лекції недовгі та веселі. А ще він знав, що його обов'язком було просто зачарувати цих людей, не більше, аби згодом за них узялися професійні фандрейзери. Він сам повертався до бару по ще один келих пінонуару, нуару повністю поглинутий образом Дока Дюба, поплескаючи людей по плечах, даючи п'ять або кулак і обмінюючись усмішками, коли нараз один чоловік зойкнув. Усі поглянули на нього. Дубас злякався, що в нього влучила якась заблукала куля чи щось таке. Чоловік завмер, стоячи на одній нозі, та витрішившись у гору. Одна жінка простежила за його поглядом і заверіщала. І доба став, мабуть, одним із кількох мільйонів людей на темній півкулі, які вражено дивилися в небо. Шок був настільки сильний, що цілковито перекрив доступ до частин мозку, відповідальних за вищу розумову діяльність на кшталт вміння говорити. Спершу він було подумав, зважаючи на те, що вони були у великому Лос-Анджелесі, що перед ними просто чорний проекційний екран, якого нечутно підняли в повітря десь над сусіднім кварталом. І зараз вони спостерігають голівудські спецефекти, трансльовані за допомогою прихованого проєктора. Ніхто його не попередив, що готуються такі фігури вищого пілотажу. Але, ймовірно, це була якась безмежно чудернацька, фандрейзингова багатоходівка або ж частина зйомок якогось фільму. Коли він нарешті отямився, то збагнув, що безліч телефонів навколо виспівують свої маленькі електронні пісеньки. І його також. Пологовий плач нової доби. Айві керувала цілою міксім та більше часу проводила біля Туроїда, частково тому, що там було робоче місце, а частково тому, що вона значно більше прив'язувалася до звичних місць, аніж готова була виснати. Таке фізичне розділення авіяхвостовій частині біля Туроїда, діна у передньому відсіку, близько до Амальтеї, для багатьох символізувало різницю між ними, якої насправді не було. Проте інші відмінності були вельми очевидні. От хоча б взяти для початку зовнішність. Айві була на чотири дюйми вища, мала довге чорне волосся, з яким давала собі раду, заплітаючи в косу і ховаючи її під комір комбінезону. У неї була тілобудова волейболістки. Вона, єдине дитя холорічних батьків, зростала в Лос-Анджелесі, де здала SAT, виступила на науковому ярмарку і пробилася до Анаполіса. А далі був ступінь Ph.D. із прикладної фізики у Прінстоні. Тільки тоді ВМС зажадали від неї проходження служби, яку вона їм завинила на віддяку за навчання. Щойно опанувавши керування гелікоптером, вона почала більше часу проводити на програмі підготовки космонавтів, де швидко досягла значних успіхів. На відміну від більшості космонавтів, які спеціалізувалися на певному завданні науковців чи інженерів, на яких покладалися. Окремі обов'язки, коли корабель виходив на орбіту. Айві зі своїми льотними тренуваннями була спеціалістом із питань польоту, тобто вона вміла керувати ракетами. Дні спейс-шаттла давно минули, тож більше не потрібно було задрочувати джойстик, щоб посадити крилату ракету назад на злітну смугу. Але стукування і маневрування космічною станцією на орбіті було ідеальною роботою для когось із моторикою пілота-гелікоптера і математично заточеним розумом фізика. Її службовий список Бентежев навіть трохи лякав людей, на яких подібні речі справляли враження. Діну, на які подібні речі враження не справляли, все це мало обходило. Те, як вона поводилася заві за межами робочого спілкування, дехто вважав неповагою. Дві надзвичайно різні жінки і конфлікт між ними сприяли виникненню історії значно драматичнішої за правду. Їх обох постійно збивали з пантелику, спроби персоналу Міксі та їхніх керівників на землі, Прокласти місточок через неіснуючі провалля між ними або ще потішало куди менше використати їх для реалізації воїстину візантійських політичних схем. Через 4 години після того, як вибухнув місяць, Діана Заві та ще 10 членами команди МКС провели зустріч у банані найдовшому суцільному відсіку обертального тороїда. Більшість тороїда подробили перегородками на відсіки достатньо малі, аби здавалося, що підлога рівна. Але банан був настільки довгий. Що ставало очевидною кривизна підлоги. Вона лежала приблизно 50-градусною дугою від одного кінця до іншого. Гравітація на одному кінці приміщення мала інший напрямок, ніж на протилежному. Відповідно і довгий переговорний стіл, що проходив вздовж усієї кімнати, був також скривлений. Люди, які заходили з одного кінця, дивилися вгору на протилежний край, але не переживали жодного відчуття підйому під гору, рухаючись у його напрямку. Нові прибулі іноді думали, що речі, які лежать де й на столі, негайно з'їдуть столовому низ, тобто в їхньому напрямку. Стіни були блідо-жовтого кольору. Звичний набір не надто справного аудіовізуального спорядження мав би показувати живу трансляцію із Землі, теоретично даючи їм можливість прокладати телеміст із колегами у Г'юстоні, Байконурі чи Вашингтоні. Коли зустріч тільки почалася о A+0.0.0.4 0 років 0 днів і 4 години Відколи агент вплинув на місяць, нічого ще не працювало, тож мешканці Міксі мали декілька хвилин на балачку, поки Френк Каспер і Джебран Гарун гралися з контактами, набирали на комп'ютерах команди і перезавантажували все довкола. Порівняно новачки на Міксі, Френк і Джебран припустилися жахливої помилки, зізнавши, що вони вміють обходитися з електронікою, тож тепер їх постійно нав'ючували ремонтними роботами. Проте їм обом справді було значно затишніше спілкуватися з електронікою, ніж підтримувати за столом пустопорожні розмови. Первинна сингулярність. Такими були перші слова, які Діна почула, просковзнувши до кімнати. Гравітація дорівнювала тільки 10% від земної, тож ходіння не надто відповідало тому, як люди тут пересувалися. То було щось середнє між ходою і польотом, такий собі затяжний алюр. Ті слова вимовив Конрад Барт, німецький астроном. Із реакції інших, було зрозуміло, що Айві, котра сиділа саме навпроти нього, була єдиною, хто хоча б трохи у смисл сказаного. «І що це має бути?» – запитала Діна, бо така поведінка була вже наче частиною її ролі. Інші з такою побожною пошаною ставилися до Айві та настільки не бажали виказувати свого незнання, що ні за що не запитали. «Маленька чорна діра. Чому первинна? Більшість чорних дір утворюється, коли вибухають зірки», – відповіла Айві. Проте існує теорія, що деякі чорні діри утворилися невдовзі після Великого вибуху. Всесвіт складався зі згустків матерії. Деякі з цих згустків могли бути достатньо щільні, аби пережити гравітаційний колапс. Вони могли сформувати чорні діри, які мають не зоряні параметри, а значно менші. Наскільки маленькі? Не думай, що існує нижня межа. Справа в тому, що одна з таких дір легко могла пройти невидимою крізь простір, і пробити планету фактично наскрізь. Колись була теорія, що це стало причиною Тунгузького інциденту, але її спростували. Діна про це знала, але питала просто тому, що любила про це говорити. Столітній давнений великий вибух на Сибіру, що зніс мільйони дерев посередні щоти. «То була велика подія», – сказала Діна. «Але не настільки, аби підірвати місяць». «Щоби підірвати місяць, знадобилася б більша і швидша діра», – сказала Айві. «Слухай, це лише гіпотеза». Але зараз її вже нема. Давно вже нема. Це як куля крізь яблуко. Діна Згенацька зачудувалася, що про такого масштабу події вони розмовляють настільки буденно. Але іншого способу говорити про це не було. Емоцій виявилося недостатньо, щоб вмістити в себе такі поняття. До того ж, поки що для них це був просто візуальний ефект, так, наче вони побачили це в кіно із вимкненим звуком. «А чи вплине зникнення місяця на припливи і відпливи?» – запитала Ліна Ферейра. Як морський біолог, вона цілком природно стурбувалася чимось на кшталт припливів. Їх же викликає місячна гравітація. І сонячна. Додала Айві, кивнувши і ледь помітно всміхнувшись. Саме тому вона, а не Діна, керувала Міксі. Їй належало виправити ПІІЩДІ у царині морської біології у переповненій людьми кімнаті. Але вона вміла зробити це так, щоб нікого не образити. Але вплив буде доволі незначним. Основна маса місяця... Все ще неподалік від того місця, де він перебував раніше. Просто тепер трохи розсереджено. Проте у цих уламків досі є загальний центр тяжіння. Навіть та сама орбіта, що й раніше у цілого супутника. Твоя таблиця припливів і далі мала би функціонувати. Хоча обличчя Діни нічого не виражало, проте насправді вона насолоджувалася умінням Айві говорити про науку із тим дивоглядним захопленням, що бува притаманне маленьким дівчатам-ботанкам. Навіть без огляду на те, про що йдеться. Саме тому Айві завжди давала інтерв'ю ЗМІ, а Діну доводилося витягувати з її рубокубла, знову і знову повторюючи – усміхайся. Завжди зраджував тон голосу. Коли Айві наказувала або читала слайди у PowerPoint, її голос звучав стримано і по-військовому. Але варто їй було заговорити про науку, як лице її тут же яснішало, а в голосі починав вчуватися ледь вловний співочий мандаринський мотив. Звідки ти це взяла? Запитала Діна під несхвальними поглядами тих декількох колег, які вважали, що вона надто грубо розмовляє з босом. Минуло лише якихось чотири години. Та зараз уже є купа завалених коментарями тредів на цю тему, які варто було очікувати. А ще мені прийшло кілька електронних листів, в яких товчуть одне й те саме, пояснила Айві. На легкому моніторі, що висів над одним із кінців столу, з'явився синій екран, який на мить заступив логотип NASA. Добре, готово. Промурмотів Джебран, сідаючись на бокове крісло. Тепер вони дивилися на знайоме начиння Центру управління польотами МКС, який розташовувався у космічному центрі імені Джонсона у Г'юстоні. Керівник із забезпечення польоту сидів безпосередньо перед камерою і лагідно погладжував айпад. Він, здавалося, взагалі не знав, що камера працює. Через кілька секунд за кадром відчинилися двері. КЗП, колишній військовий, автоматично підвівся. Він потягнувся трохи вперед і потиснув руку жінці, яка увійшла у кадр справа. Перший заступник керівника НАСА, постат номер два у всій ієрархії організації та вельми нечаста гостя на таких зустрічах. Вона була відставним космонавтом, її звали Аврелія Макі, і вона була одягнена у стриманий діловий костюм, годячий для ОК, де жінка й проводила більше часу. «Ми на лінії?» – запитала вона когось за кадром. «Так», – озвалося кілька чоловік у банані. Аврелію це трохи здивувало. Спершу, звісно, вони з КЗП обоє виглядали приголомшено. «Як ви там сьогодні?» – запитала Аврелія цілком прісним діловим тоном, наче нічого й не трапилося. Жінка поставила себе на автопілот, намагаючись розумом наздогнати останні події. «Добре», – озвалося кілька чоловік у банані, дехто пирснув нервовим смішком. «Я впевнена, що ви вже знаєте, що трапилось». «Нам було гарно видно», – сказала Діна. Аві застережливо на неї глянула. «Ну, звісно ж, було», – не стала заперечувати Аврелія. «Мені б дуже хотілося з вами детально про все поговорити, про все, що ви там бачили і відчули. Але ця розмова буде коротка. Роберте?» КЗП відірвав погляд від айпада і випростався на стільці. Очікується зростання кількості космічного каміння у вашому районі. Ішлося, звісно, про уламки місяця. Не надто велике більшість притягнеться до гравітаційного центру, але деякі можуть розлетітися». Тож запуск усіх інших місій призупинено, а вам рекомендуємо задраяти люки. Готуйте зіткнень. Усі без винятку присутні в банані мовчки слухали, думаючи над тим, що це для них означатиме. Так, вони посилять заходи безпеки та розділять міксі на кілька окремих відділень, аби розграметизація одного не змогла залишити всі відсіки без повітря. Вони переглянуть внутрішній розпорядок, постраждають біологічні експерименти Ліни. Роботи Діни насолоджуватимуться вихідним. Аврелія знову заговорила в камеру. Усі космічні польоти призупиняються до подальших розпоряджень. Ніхто не злітає, ніхто не сідає. Усі у банані глянули на Айві. Щойно вони забралися до тісного кабінетика Айві, де можна було дати волю сльозам, як одразу ж перейшли на Q-код. Q-коди походять зі сленгу радіоаматорів. Діна вивчила їх від Руфуса. Це комбінації трьох латинських літер, які завжди починаються з Q. Щоб зберегти час при спілкуванні азбукою Морзе. Цими кодами заміняли найчастіше вживані фрази на кшталт «Ви хочете, щоб я перемкнувся на іншу частоту?» Q-коди Діни та Айві насправді не починалися з Q, проте деякі з них дійсно були поєднаннями трьох літер. Маленька чванлива гімнодавка. Отаке От ім'я причепилося до Діни, коли вона вперше приїхала в пансіон і в першому ж футбольному матчі, мотаючись, перехопила пас, який призначався дівчинці з Нью-Йорка. Сучка-монашка. Так почали величати Айві в Анаполісі коли вона відмовилася грати в алко-ігри під час виїзду на природу. Шифрування із МЧГ та СМ Діна з Айві використовували на зустрічах, ба навіть проводили спеціальні зустрічі перед зустрічами, щоби порадитись, як його використати. Нормальний вигляд потрачено. Прийшло до Діни після того, як вона постріглась, внаслідок невдалих спроб відповісти всім. Вона прийшла з цією назвою до Айві, аж задихаючись від захвату, і вони внесли, НВП до свого особистого блокнота. Фраза «Я забула» вимовлена з придихом, наче «голоско маленької дівчинки». Була скорочення від «Я забула нафарбуватися», дослідно цитуючи піарницю НАСА. Шатазе пішло від невеликого обміну образами між Айві та адміністраторкою з Насса, яка, прочитавши один із її звітів, розкритикувала дівчину за майже патологічну схильність до непотрібної абревіації. Це видалося Айві вельми дивним, враховуючи те, що, за чи не кожне слово, у щоденному словнику НАСА було акронімом. Коли ж вона попросила деталізувати критику, їй сказали, що ці абревіатури були школярські та заплутані. Космічним табором, а в ньому як Айві, так і Діна бували підлітками, хоч і в різний час, вони називали не лише міксі, а цілу субкультуру пілотованих польотів НАСА. «І що ти скажеш материнському організмові?» – запитала Діна, поки Айві десь на протилежному кінці кабінетика впорпалась. У засіку в пошуках пляшки текіли. Айві намить заціпеніла, тоді витягла пляшку і замахнулася нею на Діну, наче ціпком. Діна не ухилилася, просто спостерігала, як пляшка завмирає у повітрі за кілька сантиметрів від її голови. «Що? Не можу повірити, що Морг настільки контролює мої весільні приготування, що перше, про що ти думаєш, це як вона до цього поставиться?» Діна виглядала так, наче її нудить. «Не переймайся цим», – сказала Айві. Ти забула нафарбуватися. Пробач, маленька, я просто думала, ви ж із Келом все одно одружитеся і проживете чудове життя, хай там що. Але Морг через це Кондратію хопить, кивнула Айві, наливаючи текіло до маленьких пластикових скляночок. Ті тепер усе переплановувати. Насправді ти так про неї говориш, що вона тепер наче у своїй стихії, сказала Діна. Не те, щоб я хотіла применшувати проблему. О, цілком. Ну, то за Морг. За Морг. Діна Зайві клацнули своїми пластиковими скляночками і пригубили текілу. Одна з неочевидних переваг перебування в Тороїді полягала в тому, що можна було пити по-людськи, замість того, щоб смоктати все через трубочки. Дякому нелегко звикнути до перепадів гравітації, але вони у цьому питанні вже були битими жаками. А як твоя родина? Якісь новини від Руфуса? Тато хоче побачити вихідники фалів із ширококутної інфрачервоної спостережної платформи Конрада, про які він прочитав у інтернеті, бажає вдовольнити свою персональну цікавість стосовно тієї штуки, яка вдарила місяць. І ти збираєшся передавати це все морзянкою? Теж у нього є інтернет, він уже створив порожню папку на Dropbox. І щойно я дам йому ці файли, як він негайно повернеться до своїх щоденних нарікань не на те, що податки надто високі, а федеральний уряд треба скоротити настільки, щоб він особисто міг затовкти його до смерті своїми стілами. Те, чого астрономи ще не знали, Безкінечно переважало те, що вони вже знали. І для людей, які звикли жити у світі впорядкованих знань, коли все необхідне є на Вікіпедії, це створювало певне відчуття некомпетентності або принаймні нездатності адекватно реагувати стосовно всіх астрономів щоразу, коли у небі відбувалося щось дивне. А це насправді траплялося щодня. Проте більшість із цих промахів помічали винятково самі астрономи, тож вони залишалися таким собі секретом фірми. Проте після геть очевидних подій на кшталт падіння метеоритів, телефон Дока Дюбуа починав дзвонити. Дзвінок зазвичай передував серії появ Дока на різних ток-шоу, де тому належало пояснювати, чому астрономи цього не передбачили. Чому ніхто з них не бачив, як летить метеор? Ймовірно, справа в тому, що вони просто купка дармоїдів? Дещо це смирення на таких ефірах ніколи не шкодило, і якщо вчені-мужі не уривали його занадто швидко, він завжди якось та й спромагався вигородити державну підтримку науки. Бо представників широкого загалу, може, не хвилюють зорі Вольфа Рає у скупченні п'яти близнят. Але всі вони явно розуміли, чому варто уникати гарячих каменів, які летять тобі просто на голову. Він постійно називав це розщепленням місяця, не вибухом. Термін почав розкручувати на Твіттері під хештегом «рішітка бум». Та як би її не називали, подія була незмірно серйозніша, ніж удар якогось, Одненького метеорита. Тож Либонь знадобиться більше пояснень. А проте поки що не існувало жодного способу її пояснити. З метеорами все просто. У космосі повно каменюк, надто дрібних і темних, аби помітити їх крізь телескоп. От деякі з них і прокрадаються в атмосферу, і падають на Землю. Але розщеплення місяця не міг спричинити жоден звичайний астрономічний феномен. Тож Док Дюба, який більше половини наступного тижня провів перед камерою, за кожної нагоди говорив про цю подію, озброївшись як ніколи чесним твердженням, ані він, ані жоден інший астроном не знає причини цього явища. Така була затравка ні нашим, ні вашим. Відтак він додав несподіваний поворот це абсолютно дивовижно. Це насправді найдивовижніше природне явище в історії людства. Так це виглядає страшно і сумно, але унаслідок цієї події ніхто не загинув, окрім хіба кількох водіїв, які збочили з дороги або врізалися у когось, зазираючи на небо. Вей плюс 0,4,16 через 4 дні та 16 годин після розщеплення місяця. Йому довелося внести поправку до формулювання «ніхто не загинув», коли метеорит майже напевне уламок місяця. Увійшов до атмосфери над Перу, ударною хвилею порозбивав вікна на своєму шляху завдовжки 20 миль і зрештою врізався у ферму, спричинившись до загибелі невеликої сім'ї. Проте його посил застався незмінним. Давайте розглядати це передовсім як науковий феномен і виходити з того, що ми знаємо напевне. Його другому у цьому питанні був стрім на відеопорталі, на якому в надвисокій роздільній здатності транслювалася хмара пилу та каміння, що оберталася за годинниковою стрілкою. За першої ж нагоди Док Дюбуа виводив це відео на екран і починав ділитися спостереженнями та здогадами стосовно хмари. Просто тому, що спостереження заспокоювало. Місяць розколовся на сім великих уламків, що їх майже відразу почали називати сім сестер, і на незвичайну кількість дрібніших. Поступово великі уламки отримали імена більшість із них дав саме док Дюбуа, він називав їх описово, щоб не лякати людей. Називати їх Немезіда Тор або ґронт було поганою ідеєю. Тож натомість з'явилися картопелька, панколода, жолудь, персикова кісточка. Кіш, велике ЦБ та біб. Так назвав їх док Дюбуа, після чого заходився привертати увагу до того, як вони рухаються. Їхній рух був цілком підпорядкований законам ньютонівської механіки. Кожен уламок місяця притягував усі інші уламки з більшою чи меншою силою, яка залежала від маси та відстані. На комп'ютері можна було без жодних проблем створити симуляцію. Ось ця хмара пилу була зв'язана гравітацією. Будь-який осколок достатньо швидкий, аби вирватися з поля тяжіння, уже звідти вирвався. Інші просто дрейфували собі у величезному скупченні каміння. Іноді стикалися одне з одним. Зрештою всі вони знову притягнуться до центру тяжіння, і місяць почне формуватися наново. Принаймні, такою була його теорія аж до зіркової вечірки, яку вони забабахали просто посеред кампуса Калтеху об А+, 0.7.0, рівно через тиждень після події. Зазвичай зіркові вечірки – вони проводили десь на пагорбах, звідки було краще видно. Але тепер, аби поспостерігати за величезними скелями, які обертаються під самісіньким носом кожного, не було жодної потреби морочитися з поїздкою в гори. Така поїздка зашкодила б самій митті вечірки, яка полягала в тому, щоб зібрати якомога більше представників широкого загалу. Чим більше, тим краще. У неформальній атмосфері повитріщатися разом із ними у телескоп і провести якісь найпростіші спостереження. Бекмен-молл зусібіч оточили жовті шкільні автобуси, які подекуди перемішались із фургонами місцевих телеканалів, що стояли з витягненими антенами, готові наживо транслювати подію цілому місту. Репортери топтались у маленьких острівцях світла, а позаду них простягався відкритий газон, на якому стріміли телескопи всіх форм і розмірів. Присутнім роздавали невеличкі семикарткові колоди, які зображали відповідно підписані різні Фрагменти місяця під різними кутами. Дітям дали завдання опізнати крізь окуляр телескопа кожен з уламків, позначити його на аркуші для домашніх завдань і записати там же свої спостереження. Більшість телескопів, звісно, були скеровані на сімох сестер, проте невелика частина людей вдивлялася в темнішу частину неба через оптику або й неозброєним оком, сподіваючись побачити метеорити. До сьомого дня в атмосферу потрапило вже кілька сотень небесних каменів. Принаймні кілька сотень достатньо великих, аби їх помітити. більшість згоріли, не досягнувши землі. Уже було відомо про сіле гроно випадків, коли вони прокреслювали в небі яскраві дуги, освітлюючи землю хворобливим блакитнуватим світлом і спричиняючи потужні звукові удари. Близько півдюжини впали на землю, завдаючи серйозної і не надто шкоди. Проте рівню смертності все ще було далеко до смертей від нападів акул чи ударів блискавкою, які самі коливалися в межах статистичної похибки. Вечір минув непогано. Дубас, який сам виховав трьох дітей, давно вже зметикував, що будь-яка подія, організована зусиллями вчителів початкової школи, увінчається успіхом принаймні в питаннях логістики та керування юрбою. Тож він міг розслабитись і бути просто доком, підписуючи картки сімох сестер для дітей, і час від часу перемикаючись у режим доктора Гарріса для бесіди із колегою-астрономом. Отак гуляючи локацію, його тричі випадково перестрівала, та сама вчителька молодших класів, така собі між інохоша, і він у неї закохався. Це було незвично. Він ні в кого не закохувався уже 20 років, і з них 9 був розлучений. Для нього це на свій лад видавалось не менш дивним, ніж розщеплення місяця. І впоратися з цим він намагався також на свій лад за допомогою наукових спостережень феномену. За робочу гіпотезу було прийнято, що розщеплення місяцям знову зробило Дубаса молодим, злущивши з його душі шари емоційної черствості, його оголивши рожеве, яскраве і вразливе серце для першої спривабливої жінки, яка трапиться на його життєвому шляху. Він саме говорив з Амелією так виявилося її звали, коли над полем залунав тихий гул, наче порив леготу, і на цей звук... Усі задерли голови вгору. Два більші уламки, кіш і біб, летіли на зустріч одне одному. Це було не перше подібне зіткнення. Вони постійно траплялись. Але бачити, як ці дві величезні брили зближуються з такою швидкістю, було незвично. І це обіцяло хороше видовище. Дубас спробував якось притломити мліст, яка розпливалася в грудях, якою він міг завдячувати як тому, що відбувалося між ним та Амелією, так і цілком природній тривозі, яку кожна нормальна людина відчуває, спостерігаючи, як два величезні уламки скелі осьось зіткнуться над головою. Хороші новини полягали в тому, що люди починали ставитися до розвитку цієї хмари космічних каменів над головою, як до чогось на кшталт видовищного спорту, вбачаючи в них розвагу, а не загрозу. Гострий край ковша врізався в западину, завдяки якій біб отримав свою назву і розколов його навпіл. І все це, звісно ж, відбувалося, наче у надповільній зйомці. «І ось їх стало вісім», – мовила Амелія. Інстинктивно вона повернулася від Дубаса до свого виводку з 22 учнів. «Що трапилося з Бобом?» – повчительськи запитала вона, шукаючи поглядом, підняті вгору руки і прикидаючи, кого можна запитати. «Хто мені скаже?» Діти мовчали і виглядали так, наче їх усіх разом зараз знудить. Амелія витягла свою картку, на якій був зображений Біб, і розірвала її навпіл. Доктор Гарріс ішов до машини. Раптом задзвонив телефон, настільки його злякавши, що він ледве не врізався у шкільний автобус. Щось не було не так. Шкіра на голові поколювала, і він збагнув, що це волосся намагається стати дибким. Дисплей повідомляв, що телефонує його колега з Манчестера. Гарріс відхилив дзвінок і побачив, що на екрані залишилось віконечко нового контакту, яке він записував Амелію. Світлина її обличчя, чи радше обриси профілю із гроном телевогнів на тлі та ще номер телефону. Він натиснув кнопку «Готово». Раніше він тільки раз відчував, як у нього поколє шкіра голови. На зафарі в Танзанії, коли він озирнувся і побачив, як за ним зацікавлено спостерігає зграя гієн. Його злякали не самі гієни. і ще й небезпечнішими тваринами довкола просто кищило. То було радше раптове усвідомлення того, що він настільки втратив пильність, що зосередив усю свою увагу в хибному напрямку, в той час коли справжня загроза чигала просто позаду. Він змарнував цілий тиждень, розважаючись науковою загадкою, що ж підірвало місяць.